Evanghelia după Matei Capitolul 14 În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi, Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din mort și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privia Ioan ca pe un proroc. Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodia de-a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a pădăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă să ia, a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar. Din părcina jurămintelor sale și de ochii celor ce se la masă împreună cu el, a poruncit să i dea. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de a o da de știre lui Isus. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte. Într-un loc pustiu. Noadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: Locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noradelor să se ducă prin țate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus, dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis, n-avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el le-a zis, aduceți i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicii lor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage. Singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării. Că era împotrivă. Când se ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei un pe mare. Când l-au văzut ucenicii un pe mare, s-au spăimântat și au zis: Este o nelucă Și de frică au țipat. Isus le-a zis îndată: dată, eu sunt.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 Puțin credincioasule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au înfinat înaintea lui sus și i-au zis, Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu! După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii.